Capitolul 38 Dacă vreodată, după moartea mea, casa aceea arătoasă din Richmond, în apropiere de Green, va fi bântuită de stafii, una dintre ele va fi fără mea. Ah, câte zile și nopți de rândul duhul neliniștii care să sălășluia în mine a bântuit casa în care locuia Estela! Oriunde mi-ar fi fost trupul, spiritul meu rătăcea, rătăcea fără încetare în jurul acelei case! Doamna cu care locuia, pe numele de Brandley, era văduvă și avea o fată cu câțiva ani mai mare decât Estela. Mama părea foarte tânără, iar fata arăta bătrână. Obrajii mamei erau rumeni, iar fetei erau galbeni. Mama avea înclinații spre frivolitate, iar fata spre teologie. Trăiau, cum se spune, pe picior mare, căci primeau și făceau multe vizite. Oricât de mic ar fi fost legătura sufletească între ele și Estela, dacă o astfel de legătură exista, Fusese totuși hotărât dinainte că ea avea nevoie de ele și că ele aveau nevoie de ea. Doamna Brandley fusese prietena domnișoarei Hevisham, înainte ca aceasta să se fi retras în viața izolată pe care o ducea acum. În casa doamnei Brandley, ca și în afara ei, Estela mă supunea la tot felul de torturi, mai mari sau mai mici. Relația mea cu ea, care îmi îngăduia o notă de familiaritate, dar niciodată de situație favorizată, mă arunca în brațele disperării. Se folosea de mine ca să-i tachineze pe ceilalți admiratori ei, iar de nota de familiaritate, pentru a mă împroșca veșnic cu dispreț pentru adorația față de ea. Dacă aș fi fost secretarul, valetul, fratele ei vitreg, vreo rudă, săracă, dacă aș fi fost fratele mai mic al soțului desemnat ei și tot nu m-aș fi simțit mai departe de orice speranță ca acum, când eram atât de aproape. Privilegiul de a-i spune pe nume și de a fi strigat pe nume de ea îmi năsprea în aceste condiții încercările la care eram supus. Și cu toate că întrezăream posibilitatea ca familiaritatea dintre noi să-i înnebunească pe admiratori, eram conștient că mă aducea și pe mine în pragul nebuniei. Avea admiratori cu duiumul, fără îndoială că în gelozia mea vedeam un admirator în orice bărbat care îi stătea în preajmă, dar și fără aceștia erau destui. Veneam deseori la Richmond, auzeam des vorbindu-se despre ea în oraș și o luam de multe ori împreună cu familia Brandley la o plimbare cu barca. În plus, mai erau picnicuri, serbări câmpenești, piese, opere, concerte, petreceri, tot felul de distracții, în timpul cărora nu o slăbeam din ochi. Dar toate acestea erau pentru mine un chin nespus. Niciodată n-am avut parte de un singur ceas de fericire alături de ea și, totuși, de-a lungul celor 24 de ore, mintea mea nu făcea altceva decât să se agațe de gândul ce fericit și fost să o am alături până la moarte. În tot acest timp, și care a durat, după cum veți vedea în curând, destul de mult, sau cel puțin așa mi s-a părut atunci, Estela folosea acel ton care arăta limpede că prietenia noastră fusese impusă de alții. Alteori, pe neașteptate, își înfrâna acest ton, părând că se înduioșează de soarta mea. Pip, pip, mi se adresă într-o seară, într-o astfel de stare. Eram singur în casa din Richmond la o fereastră care se întuneca. Deci nu vrei să ții cont de niciun avertizment. La adresa cui? A mea. Vrei să spui avertizmentul să nu mai fiu atras de tine, Estela? Vreau să spun. Dacă nu știi ce vreau să spun, atunci ești orb. Dacă nu m-aș fi simțit stânjenit, ar fi trebuit să-i răspund că dragostea în genere e cunoscută ca fiind fiinduarbă. Mă încerca întotdeauna sentimentul, chin care nu era chiar cel mai neînsemnat dintre cele pe care le înduram, că mă dovedeam a fi egoist dacă o obligam să mă suporte, de vreme ce era nevoită să se supună dorințelor domnișoarei Heavisham. Mereu mă temeam că din pricina mândriei ei jignite, situația mea față de Estela... Era foarte neavantajoasă, iar în fundul sufletului, ea se răzvrătea împotriva acestei impuneri. Oricum, astăzi n-am primit niciun avertizment, fiindcă, de data asta, tu mi-ai scris să vin să te văd. E adevărat, spuse Estela cu un zâmbet nepăsător și rece, care îmi dădea întotdeauna fiori de gheață. După ce privi o vreme amurgul de afară, Estela continua. A susit timpul. Când domnișoara Heavisham dorește să vin pentru o zi la Satis, urmează să mă însoțești până acolo și, dacă vrei, să mă aduci înapoi. Nu-mi place să călătoresc singură și domnișoara Heavisham nu acceptă să primească în casa ei pe camerista mea, pentru că are o oroare să fie discutată de asemenea persoane. Poți să mă însoțești? Dacă pot să te însoțesc, Estela? Deci poți! Păi mâine, dacă nu te superi, urmează să achiți toate cheltuielile din banii mei. Asta e condiția să mă însoțești, pricep? Da, și trebuie să mă supun, am răspuns. A fost singura înștiințare a vizitei pe care urma să o întreprind, precum și altele care au urmat. Domnișoara Hevisham nu-mi scria niciodată și, de fapt, nici nu cred că i-am văzut vreodată scrisul. Peste două zile am plecat și am găsit-o pe domnișoara Hevisham în odaia în care o văzusem eu prima oară. Nu mai e nevoie să spun că la Satis nu se petrecuse nicio schimbare. Parcă o îndrăgea pe Estela și mai oribil decât în ziua în care le văzusem prima dată împreună. Repet cuvântul oribil cu bună știință, căci era ceva cu adevărat oribil în energia pe care o punea în privirile și îmbrățișările ei. Se atârna de frumusețea Estelei, se atârna de vorbele ei, de gesturile ei, își înfrângea tremurând mâinile privind-o, ca și cum ar fi vrut să devoreze făptura frumoasă pe care o crescuse. De la Estela își mută ochii la mine, iscodindu-mă, parcă scotocindu-mi inima ca să descopere rănile. Cum te folosește, Pip? Cum te folosește?" mă întrebă cu glasul ei de vrăjitoare, chiar cu Estela de față. Însă seara, când ne așezam în jurul focului care bâlbâia, devenea stranie de tot, căci ținea încleștată mâna Estelei, vârâtă prin brațul ei, Smulgea de la ea cu ajutorul a ceea ce aflase din scrisorile trimise regulat numele și situația tuturor bărbaților pe care fata îi fascinase. Și în timp ce stăruia cu intensitatea unei minți grav bolnave să îi se înșire tot pomelnicul, domnișoara Heavisham ținea cealaltă mână pe baston, își proptea bărbia pe mână, fixându-mă cu ochii scoditori și rătăciți de nălucă. Îmi dădeam seama, cu toate că îmi provoca o mare suferință și îmi trezea un amarnic sentiment de dependență, ba chiar de degradare, că Estela era pusă să o răzbune pe domnișoara Heavisham împotriva bărbaților și că până ce domnișoara Heavisham nu-și va potoli această dorință, nu voi avea parte de Estela. Îmi dădeam seama de ce îmi fusese sortită mie dinainte, împingând o lume pentru a fascina, a chinui și a face rău Domnișoara mă avea certitudinea diabolică că Estela nu era la îndemâna niciunui admirator, că tuturor acelora care o răvneau le era scris să o piardă. Îmi dădeam seama că și eu eram chinuit de un soi de ingenuitate perversă, cu toate că mie mi-era rezervat premiul. Îmi dădeam seama de ce fusese ținut la distanță atâta timp. Și înțelegeam de ce nu de mult tutorele meu nu voise să recunoască oficial că avea cunoștință de acest plan. Pe scurt, îmi dădeam seama că în toate astea era vârâtă domnișoara Hevisham, așa cum era în clipa aceea acolo, în fața ochilor mei, așa cum o avusesem întotdeauna în minte. Și îmi dădeam seama că peste toate astea plutea umbra acelei case nesănătoase și pline de umbre, în care viața ei era ascunsă de lumina soarelui. Lumânările care dădeau lumină în odaia aceea erau așezate în aplice de perete. Se aflau sus, departe de podea și ardeau fără viață, dând o strălucire artificială într-un aer neîmprospătat. Mă uitam la ele, la luciul palid aruncat în jur, la ceasornicul înțepenit, la podoabele de nuntă veștejite, de pe masă și podea, la silueta înfricoșătoare, la umbra ei fantomatică, Reflectată alungit de limbile de foc pe tavan și pereți, și peste tot am văzut sfârșitul pe care mintea mea îl gândise de mult. Îl repetase și mi-l aruncase înapoi. Gândurile mele ajunseră până în odaia mare de partea cealaltă a palierului, unde era întinsă masa, și acolo am văzut același sfârșit, scris parcă în pânzele de păianjenă trânate în colcăitul de pe fața de masă, în dârele lăsate de șoarecii care se ascundeau îngroziți în dărătul lambriurilor, cu inimile ticăind, îmbâjbâielile și opririle gândacilor de pe podea. S-a întâmplat ca pe parcursul acestei vizite să aibă loc un schimb de cuvinte între stela și domnișoara Heavisham. Pentru prima oară le vedeam înfruntându-se. Eram așezați în jurul focului, după cum v-am spus, iar domnișoara Hevisham tot mai ținea brațul stelei petrecut prin al ei și tot își mai încleșta mâna pe mâna ei, când stela a început să se desprindă încet-încet din strânsoare. Dăduse și înainte semne de nerăbdare trufașă și mai degrabă răbdase pornirea aceea de afecțiune sălbatică decât o acceptase sau o împărtășise. Cum făcut domnișoara Hevisham fulgerând-o cu privirea? Te-ai plictisit de mine? Sunt doar puțin plictisită de mine însă," răspunse Estela, desprinzându-și brațul și îndreptându-se spre cămin unde rămase în picioare cu ochii la foc. Spune adevărul, nerecunoscătoare ce ești," strigă domnișoara Hevișem izbind cu patimă bastonul de podea. Te-ai plictisit de mine!" Estela o privi stăpânindu-se perfect și din nou își plecă ochii spre flăcări. Trupul grațios și chipul minunat rădau o nepăsare ținută în friu, aproape crudă, contrastând cu înfierbântarea sălbatică a celeilalte. Ești de piatră izbucni domnișoara Heavisham! Ai inima un sloi, un sloi!" Cum?" spuse la fără să-și schimbe atitudinea de indiferență, sprijinindu-se de cămin și mișcându-și doar ochii. În facere reproșuri că sunt rece? Cine? Tocmai dumneata? Și nu ești?" sosi replicată tăioasă. Ar trebui să știi, spuse Estela, că sunt așa cum m-ai făcut. Ia asupra toate laudele și toate ocările, toate succesele și toate înfrângerile. Pe scurt, ia asupra tot ceea ce reprezint. Ah, ia priviți! Ia priviți, strigă domnișoara Hevisem cu amărăciune. Priviți cât e de aspră și de nerecunoscătoare aici, în căminul unde a fost crescută. Aici, unde a fost primită la pieptul sângerând de atâtea răni, aici, unde an de rândul am copleșit-o cu afecțiune. Cel puțin eu nu am avut nicio contribuție în treaba asta, spuse Estela. Tot ce puteam face la vremea aceea era să umblu și să vorbesc. Dar ce-i vrea? Ai fost bună cu mine și dumii îți datorezi totul. Ce altceva ai mai vrea? Dragoste, răspunse cealaltă. Uai! Nu am, spuse domnișoara Hevisem. Mama mea adoptivă, spuse Estela, fără a părăsi atitudinea ei grațioasă, fără a să ridice glasul ca cealaltă, fără să cedeze nici mâniei, nici duioșiei. ei. Ești mama mea adoptivă și am spus că dumitale îți datorez totul. Tot ce am este de drept al dumitale. Tot ce mi-ai dat va fi al dumitale la prima poruncă. În afară de asta, eu nu am nimic. Și dacă îmi cer ceea ce nu mi-ai dat niciodată, recunoștința și simțul datoriei, nu pot face minuni. Nu i-am dat niciodată dragoste!" strigă domnișoara Hevisham întorcându-se spre mine cu o privire nebunească. Nu i-am dat o dragoste arzătoare, de multe ori una cu gelozia și suferințele de nedescris și am vorbește așa? Las-o să-mi spună că sunt nebună! Las-o să-mi spună că sunt nebună!" De ce să-ți spun că ești nebună, tocmai eu dintre toți?" răspunse Stella. Există vreun om pe lume care să-ți cunoască gândurile, măcar pe jumătate așa de bine cum ți le cunosc eu? Există cineva pe lume care să știe ce memorie perfectă ai? Măcar pe jumătate, așa cum știu eu. Eu care am stat la vatra asta, pe scăunelul acela, care ești acum lângă dumneata? Eu care am luat lecții de la dumneata privindu-ți chipul, când chipul dumitale era ciudat și mă ai uitat prea repede, gemu, domnișoara și m-ai uitat prea repede vremurile acelea." Nu, nu le-am uitat," răspunse Estela, nu le-am uitat. Le-am adunat în amintire. Când oare mai ai găsit necredincioasă învățăturilor pe care mi le-ai dat? Când ai văzut oare că nu iau aminte la lecțiile dumitale? Când ai descoperit că las să pătrund aici?" Estela și a tinse pieptul cu mâna, tot ceea ce dumneata n-ai permis, Fii dreaptă cu mine." Atât de trufașă, atât de trufașă, gemut domnișoara Hevisham, dându-și părul cărunt pe spate cu amândoi mâinile. Cine m-a învățat să fiu trufașă, răspunse Estela? Cine mă lăuda că mi-am învățat bine lecția? Atât de dură, atât de dură se tângui domnișoara Hevișam repetând gestul pe care îl făcuse mai înainte. Cine m-a învățat să fiu dură, răspunse Estela? Cine mă lăuda că mi-am învățat bine lecția, dar să fii trufașă și dură cu mine?" Aproape țipa, a scuțit domnișoarea Hevișem întinzându-și brațele. Estela, Estela, Estela, să fii trufașă și dură cu mine?" Estela o privi o clipă cu o mirare calmă, dar se vede că nu era tulburată. După aceea și coborâ din nou privirile spre limbile focului. Nu înțeleg," spuse Estela, ridicându-și ochii după câteva clipe de tăcere. De ce ești atât de neînțelegătoare când vin să te văd după ce am stat atâta timp de partea una de alta? N-am uitat niciodată nedreptățile ce ți s-au făcut din pricina lor. Nu ți-am fost niciodată necredincioasă, nici dumitale, și nici învățăturii pe care mi-ai dat-o. Nu mă pot învinovăți că am dat dovadă de vreo slăbiciune. Ar fi o slăbiciune să-mi împărtășești dragoste?" exclamă domnișoara Hevisham. Da, da." Ea așa ar zice. Încep să cred, spuse la gânditoare, după alte câteva clipe de mirare calmă, că înțeleg cum s-a întâmplat. Dacă ți-ai fi crescut fica adoptivă numai în îngrădirea a acestor odăi și n-ai fi lăsat-o niciodată să afle că există și lumina soarelui, lumină în care nu i-ai îngăduit nici măcar odată să se uite la chipul tău și, pe urmă, pentru un anume scop, ai fi vrut ca ea să înțeleagă ce înseamnă lumina soarelui și să știe tot ce se poate ști despre ea? Ai fi fost dezamăgită și supărată? Domnișoara Hevisem, care stătea cu capul în mâini, scoase un geamăt slab și se clătină fără însă să spună nimic. Sau, spuse Estela, să luăm un exemplu mai la îndemână, dacă ai fi învățat-o de la primele sclipiri ale inteligenței, cu toată energia și puterea dumitale, că există ceva care se numește lumina soarelui, dar că lumina aceasta e făcută pentru a-i fi veșnic dușmanul ei de moarte și că va trebui să lupte împotriva ei, fiindcă pe dumneata lumina asta te-a ofilit și o va ofili și pe ea. Dacă ai fi făcut așa și apoi ai fi vrut, pentru un anumit scop, să o faci să privească lumina soarelui ca pe ceva firesc și ea n-ar fi putut. Ai fi fost dezamăgită sau supărată?" Domnișoara Hevisham asculta, sau părea că ascultă, pentru că nu-i puteam vedea chipul, dar nu răspunse nici de data asta. Așa că," spuse Estela, trebuie să mă iei așa cum am fost modelată." Nu mi-aparțin nici succesul, nici înfrângerea, dar amândouă puse împreună m-au creat." Domnișoara Hevisham se așezase pe jos, nici nu știu cum printre podoabele veștejite de mireasă care erau împrăștiate pe podea. M-am folosit de acest moment de mult așteptat ca să ies din odaie, după ce printr-o mișcare a mâinii am implorat-o pe Estela să-și îndrepte atenția asupra domnișoarei Heavisham. În clipa în care am părăsit este la tot mai stătea sprijinită de cămin, așa cum stătuse tot timpul. Părul cărunt al domnișoarei Heavisham era răsfirat pe jos, printre celelalte ruine ale podoabelor de nuntă, iar priveliștea era fiorătoare. M-am plimbat preț de frunceas și mai bine prin curte, prin grădina părăginită și prin fabrica de bere, la lumina stelelor și cu inima durerată. Când în cele din urmă mi-am luat inima în dinți și m-am întors, estela ședea lângă genunchii domnișoarei Hevisham, cosându-i ceva dintre bucățile vechi rochi, care curgeau în și care mi-au amintit de atunci de faldurile zdrențuite ale stindardelor vechi. Târnate în catedrale. După aceea, Estela și cu mine am jucat cărți, ca pe vremuri, numai că acum eram mai priceput și jucam jocuri franțuzești. Și așa a trecut seara și m-am dus la culcare. Mi se dăduse spre folosință clădirea singuratică din cealaltă parte a curții. Era prima noapte pe care o petreceam la Satis și somnul nu voia să vină. Mă simțeam bântuit de mii de domnișoare Heavisham. Ba, se afla pe partea asta a pernei, ba, pe cealaltă, la căpătâiul patului, la picioare, în spatele ușii între deschise care dădea în vestiar, în odaia de deasupra, în cea de de, de sub, peste tot. În cele din urmă, văzând că timpul înaintează greu și că de-abia se apropia de ora două noaptea, am simțit că locul acela nu putea să-mi slujească drept loc de odihnă, așa că a trebuit să mă scol. Prin urmare, m-am dat jos din pat, m-am îmbrăcat și am străbătut curtea, îndreptându-mă spre coridorul lung de piatră, cu gândul să ajung în curtea exterioară și odată acolo să mă plimb până mă voi liniști cât de cât. Dar cum am ajuns pe coridor, a trebuit să sting lumânarea, pentru că am văzut-o pe domnișoara Hevisham rătăcind pe acolo ca lucă și scoțând niște țipete slabe. Am urmărit-o la o oarecare depărtare și am văzut-o urcând scara. Ținea în mână o lumânare pe care cred că o scosese dintr-unul din aplicele de la ea din odaie și la lumina aceea slabă părea o ființă cu totul nepământeană. Rămăsesem pe ultima treaptă a scării și, deși n-am văzut-o deschizând ușa, am simțit aerul mucegăit venind din sala de ospete. Am auzit-o umblând pe acolo, trecând în partea cealaltă a scării spre odaia ei, pe urmă înapoi, în odaia de o spețe, tot timpul scoțând țipetele acelea slabe. După o vreme am încercat în beznă să ies din coridor și să mă înapoiez în camera mea, dar n-am reușit. Până când câteva fâșii de lumina dimineții mi-au permis să văd unde mă sprijin. În tot acest timp, ori de câte ori coboram treptele, îi auzeam pașii. Vedeam lumina trecând deasupra mea și auzeam țipătul acela slab și neîntrerupt. Până la plecarea noastră a doua zi, între ea și Estela nu s-au mai vit nicio înțelegere și nici, altădată, în vreo împrejurare asemănătoare. Nu s-a mai pomenit nimic despre cele întâmplate. Și din câte mi-amintesc, au mai existat patru împrejurări asemănătoare. Nici purtarea domnișoarei Heavish în față de Estela nu s-a schimbat, deși mi se părea că uneori deosebesc o umbră de teamă în felul ei de-a fi. Nu-mi doresc cât uște puțin să amintesc acum numele lui Bentley Drummel, dar mi-este peste putință să întorc această fila a vieții mele fără să o fac. La o anumită ocazie, pe când pițigoii erau adunați cu toții și când atmosfera de bunăvoință era înscăunată prin faptul obișnuit că nimeni nu era de acord cu nimeni, pițigoiul care prezida cerut Dumbrăvii să facă o ordine, pentru că domnul Drummel încă nu ridicase paharul în cinstea doamnei lui. În conformitate cu statutul solemn al acestei societăți, în ziua aceea era rândul animalului de Drummel să ducă la îndeplinire această ceremonie. Mi s-a părut că îl vădea încându-mi o căutătură piezișă, foarte urâtă, în timp ce cănile de vindă de o ocol mesei, dar cum nu ne prea îndrăgeam, nu mi s-a părut nimic ieșit din comun. Care nu-mi fu mirarea când Drummel se adresă adunării, spunând că ridică paharul în cinstea estelei? Care este la? am întrebat eu. Nu te privește, replică Este Estela, de unde?" i-am răspuns. Eu ești obligat să ne spui." Într-adevăr, așa prevedea statutul de pizigoi. Din Richmond, domnilor," spuse Drummle, Ne neținând seama de mine, o frumusețe fără seamăn. Multe mai știe idiotul ăsta infect despre frumuseți fără seamăn," i-am șoptit eu lui Herbert. O cunosc pe domnișoara asta?" îi aruncă Herbert peste masă după ce toată lumea ciogni paharele. O cunoști?" spuse dramă, Și eu la fel am îngânat cu fața asta cojie. O cunoști?" spuse dramă, A, doamne!" Fost singurul răspuns de care era în stare făptura aceea hăloasă, în afară de aruncatul paharelor și al veselei. Dar de data aceasta răspunsul mă înfierbântă atât de tare de parcă m-ar fi atins cu fierul roșu Așa că m-am sculat imediat de la locul meu, spunând că mi se părea o nerușinare să vin în fața dumbrăvii, întrebuințând expresia a veni în fața dumbrăvii, ca și cum era vorba de Parlament, și să ridice paharul în cinstea unei doamne despre care nu știe nimic. La aceste cuvinte, Drummel s-a ridicat și m-a întrebat ce voiam să spun, iar eu am recurs la un răspuns extrem, și anume că bănuiam că știe unde poate să mă găsească. Pițigoii se împărțiră în două tabere pentru a hotărâi dacă e cu putință ca într-o țară creștină să rezolv lucrurile, după asemenea cuvinte, fără vărsare de sânge. Dezbaterea se însufleție atât de mult încât, în timpul discuției, cel puțin șase membri foarte onorabili spuseră altor șase membri că aceștia bănuiau că știu unde pot să-i găsească. Până la urmă, însă, se hotărâ, dumbrava fiind, o curte de judecate onorifică, că dacă domnul Drammel va fi în stare să prezinte o dovadă de la doamna în cauză, prin care aceasta să declare că el avea cinstea de, de a o cunoaște, domnul Pip trebuie să-și ceară scuze în calitate de gentleman și de pițigoi, pentru că se lăsase în voia unei stări de înfierbântare. Această confruntare fu hotărâtă pentru a doua zi, pentru ca nu cumva onoarea noastră să se răcească din pricina întârzierii, iar a doua zi, Droomel a părut cu o mică dovadă politicoasă, scrisă de Estela, în care aceasta declara că abusese cinstea să danseze de câteva ori cu el. N-am avut încotro și am fost silit să-mi cer scuze pentru că mă lăsasem în voia unei stări de înfierbântare și să înlătur, ca îndemânatică ideea că pot fi găsit oriunde pentru anumite scopuri. Timp de o oră după aceea, Droomel și cu mine am mârâit unul la celălalt, în timp ce Dumbrava era ocupată cu discuții în contradictoriu, iar în cele din urmă se declară că voia bună se restabilise incredibil de repede. Povestesc despre toate astea cu inima ușoară, dar pe atunci nu mi-a fost deloc ușor. Nu am cuvinte să spun cât mă durea că Estela putea să arate în găduință unui neghiob vrednic de milă, tălâmb, ursuz și inferior celor pe care îi cunoștea. Cred până în ziua de astăzi că numai focul curat al mării mie și dezinteresul iubirii mele pentru Estela m-a făcut să nu pot îndura gândul că ea își-a plecat privirile asupra acelei javre. Fără îndoială însă că m-aș fi simțit nefericit indiferent cine ar fi fost bărbatul căreia ea i-ar fi acordat în găduință. Însă un om mai demn mi-ar fi pricinuit o durere mai mică și de un alt gen. Nu mi-a fost greu să descopăr și asta destul de repede că Drummel începuse să o urmărească îndeaproape pe Estela și că ea îi îngăduia acest lucru. În curând am observat că Drummel era veșnic pe urmele ei și dădeam peste el zilnic. Drummel nu se lăsa greoi și încăpățânat cum era, iar Estela îl susținea, ba încurajându-l, ba descurajându-l, ba uneori aproape măgulindul l alteori disprețuindul l vădit. Ba, îl cunoștea bine, ba, și amintea cine era. Dar păianjenul, cum îi spunea domnul Jaggers, era obișnuit să aștepte și era înarmat cu răbdarea nației lui. În afară de asta, avea o încredere de catâr în banii și renumele familiei, lucruri care îi foloseau deseori, căci îl scuteau de orice sforțare sau de alegere unui scop. Așa că păi, genul nostru, pândind-o pe Estela cu încăpățânare, întrecea în răbdare multe alte insecte mai strălucitoare și, deseori, ieșea din amorțeală și ataca la momentul potrivit. La un anume bal de societate dat la Richmond, pe atunci se dădeau baluri de societate peste tot, unde Estela întrecu în frumusețe pe toate celelalte femei, Nătărăul de drumul se ținut după ea cu atâta nerușinare, iar stăruințele lui fură primite cu atâta bunăvoință, încât m-am hotărât să-i vorbesc estelei. Am folosit prilejul ivit în timp ce o aștepta pe doamna Brantley ca să se întoarcă acasă. Stătea singură, gata de plecare, lângă niște flori. Eram lângă ea căci o însoțeam întotdeauna când se ducea sau se întorcea de la astfel de petreceri. Ești obosită, Estela? Destul de obosită, Pip. Nici nu mă mir. Mai bine spune că n-ar fi trebuit să fiu obosită, pentru că înainte de culcare am descris scrisoarea către Setes, Ca să povestești triumful de astă seară, întreba eu. N-a fost prea grozav, Estela. Ce vrei să spui, nu mi-am să fi reputat vreo victorie. Estela? atunci uită-te la individul din colț care ne privește. De ce să mă uit la el, întrebă Estela, țintindu-și în schimb ochii asupra mea. Ce e de văzut la individul acela din colț? Ca să întrebuințe cuvintele tale ca să merite să mă uit la el. Tocmai asta e întrebarea pe care vreau să-ți o pun eu, fiindcă s-a ținut după tine ca o umbră toată seara. În jurul unei lumânări zboară moli și tot felul de alte făpturi urâte, răspunse Estela, privind spre dramă. Ce vină are lumânarea? Lumânarea nu, dar cu Estela cum rămâne? Ei, mă rog, spuse ea după o clipă răzând. poate. Da, dacă vrei... Dar este la ascultă ce-ți spun, mă simt îngrozitor când văd că încurajezi un om atât de disprețuit de toți cum e drumul. Știi bine că nimeni nu îl suferă. Și spuse ea, știi că nu e numai urât la trup, ci și la suflet, un individ bolnav, varță josnic și bătut în cap. Și spuse ea, știi că nu poate impresiona decât cu banii pe care i are și cu un pomelnic ridicol de nătărăi, știi, nu? Și, repetă ea și de fiecare dată când rostea acest cuvânt, deschidea și mai mult ochii ei frumoși. Ca să depășesc obstacolul pus de acest cuvânt, l-am preluat și repetându-i-l apăsat, i-am spus și, și de asta sunt nefericit. Dacă aș fi crezut că îl încuraja pe drumăl cu gândul de a mă face nefericit, mi-aș fi simțit inima mai ușoară, dar, ca de obicei, mă nesocotea cu totul. Așa că nu mă puteam gândi la așa ceva. Pip, spuse Estela aruncând o privire în jur, nu spune prostii despre efectul pe care îl are puterea mea asupra ta. Poate că îi influențez pe alții și asta fiindcă așa doresc. N-are rost să mai vorbim. Bare i-am răspuns eu, fiindcă nu pot să îndur să aud oamenii comentând își împarte favorurile și grațiile unui bădăran, celui mai josnic dintre oameni. Nu pot să îndur, răspunse Estela. Nu mai fi atât de trufașă și de neînduplecată, Estela! Acum îmi spune că sunt trufașă și neînduplecată, exclamă Estela, desfăcându-și brațele, iar cu o clipă înainte mă certa, fiindcă mă aplec asupra unui bădăran. Chiar așa e, i-am spus grăbit, fiindcă numai târziu de astă seară te-am văzut privindul și zâmbindu-i, cum niciodată nu faci, cu mine... Atunci vrei, spuse Stella, întorcându-se spre mine cu o privire fixă și serioasă, dacă nu chiar supărată, vrei să te amăgesc și să te prinzi și pe tine în capcană? Dar ce, pe el îl amăgești și îl prinzi în capcană? Da, și pe mulți alții, pe toți, în afară de tine. Uite-o pe doamna Brentree, nu mai am nimic de spus. Și acum, după ce am dedicat un capitol chinului care îmi stăpânea inima, și care m-a făcuse să sufăr de atâtea și atâtea ori, voi trece direct la ceea ce a urmat, la acea întâmplare care avea să mă urmărească mult timp, întâmplare care începuse să fie pregătită din vremea când nici nu știam că pe lume exista Estela, din vremea când mintea ei de copil începea să fie modelată de mâinile devastatoare ale domnișoarei Hevisan. O poveste orientală spune că lespedea grea de piatră care urma să se prăbușească peste baldachinul sultanului, aflat la apogeul gloriei lui, fusese cioplită încetul cu încetul din blocul de stâncă că tunelul prin care trebuia să treacă frânghia care avea să țină lespedea a fost cobit la fel de încet prin stânca muntelui, că tot încetul cu încetul lespedea a fost apoi ridicată și potrivită pe acoperiș, iar frânghia a fost răsucită în jurul pietrei, și apoi trecută încet prin puțul săpat în stâncă și prinsă de marele belciug de fier. Toate fusese pregătite cu multă osteneală și, când sosi ceasul, sultanul fu trezit în faptul nopții, iar securea ascuțită care trebuia să taie frânghia de belciugul cel mare de fier i-a fost pusă în mână, iar el a lovit și frânghia a fost tăiată, coborând cu repeziciune până la pământ, iar tavanul s-a prăbușit. Așa s-a întâmplat și cu mine." Toată munca din preajmă sau din depărtare care ducea la acest sfârșit fusese înfăptuită și într-o clipă lovitura se abătu, iar acoperișul fortăreței mele se prăbuși peste mine.